פרק למנצח, מזמור לדוד. יענך <אנכה>, אדוני ביום צרה, שם אלוהי יעקב. ישלח עזריך מקודש, ומציון יסעדיך. יזכור כל מנחותיך, ועולתך ידשני סלע. ייתן לך כלבביך, וכל עצתך ימלא. מרננה בישועתך.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 אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קוראנו.